Tudománya hangjai Ez olyan probléma, ami sokrétű, olyan jelei vannak a betegségnek, hogy ezzel az ember nem megy orvoshoz. Öt évvel ezelőttig bezárólag csak tenyésztéses, indirekt eljárásokkal lehetett vizsgálni ezt a velünk élő baktériumflórát, ökoszisztémát. Most pedig az új generációs úgynevezett szekvenálási eljárásokkal, a genetikai új lenyomat alapján tudjuk szinte rendőrségi módszerekkel azonosítani ezeket a kis bűnözőket. Azt látjuk egészen bizonyítottan, hogy a felnőtt túlsúlyosak körében az egyes baktériumok aránya jelentősen megnőtt. Jó napot kívánok, Benkő Andrál vagyok, amiről ma hallani fognak egyszerűen elképesztő. Az emberi szervezet működésének újabb titkai tárulnak fel. A bennünk élő bél baktériumokról lesz szó. Képzeljék el, hogy a testük egy erdő, amelyben apró, de mérhetetlenül sok élőlény lakik. Ezek fejlődnek, változnak, szaporodnak és pusztulnak, no és persze visszahatnak magára az erdőre is. Különböző az ízlésük, ennek megfelelően más-más tápanyagokat szeretnek. Az egyiktől erőre kapnak, a másiktól meggyengülnek. Az élőlények törzsei közül egyesek túlszaporodása ártalmas az erdőre, mások építik, megvédik azt. Valahogy így működhetnek bennünk a bélbaktériumok is. Ennek a mikrovilágnak a kutatása friss tudomány, de rendkívül izgalmas. Végre választ kaphatunk ugyanis arra, hogy miért hízunk el, miért nem tudunk lefogyni szigorú diét a mellett sem, miért alakul ki bennünk adott esetben cukorbetegség, magas vérnyomás vagy éppen daganatos betegség. Elsőként jöjjön egy 23 éves lány Guzmics a története, aki három évvel ezelőtt fura tüneteket vett észre magán, de sokáig nem vette ezeket komolyan. Elkezdtem hízni, elkezdtem hirtelen zabálni, ami nem volt jellemző. Elkezdtek nagyon durva emésztő rendszeri gondjaim lenni. Menstruációm is elmaradt egy ideig, de azt gondoltam, hogy stressz, hogy kamasz vagyok, hogy hormonális változás, hogy most egyetem, hogy most gimnázium. Tehát mindig volt valami olyan indokom, amiről azt gondoltam, hogy ez nem olyan probléma, hogy most hullázas vagyok, elmegyek orvoshoz, mert ez biztosan betegség. És amikor már annyira rosszul voltam, hogy semmit nem tudtam enni, mert mindentől felpuffadtam, mindentől rosszul éreztem magam, és akkor már annyira gyenge voltam. De azt gondoltam, hogy ezt már szakembernek embernek el kell mondani, és még akkor se derült ki. Mire gyanakodtak az orvosai? Ételallergiára először is, vagy valamilyen bélgyulladás, vagy elindultunk egy vérvizsgálattal, ugye ilyen allergiavizsgálatok, akkor teljes vérkép, aztán megtörtént a vastagbélgyomortükrözés, ott ki is mutattak gyulladásokat sajnos, úgyhogy arra kellett is gyógyszert szednem. Gondolom, hogy ez nem volt elég azért. Nem volt elég, amikor visszamentem kontrollra hónapok múlva, beszámoltam arról, hogy sajnos nem nem magam jobban. És akkor küldtek el egy ilyen terheléses vér- és inzulin vizsgálatra, akkor derült ki, hogy nagyon csúnyán ez lehet a főgond. Majd erre négy-öt hónapra került sor egy vizsgálatra ez a széklet genomikai teszt. Valószínűleg az egész folyamatnak a kiváltó oka egy teljesen felborult bérflóra, és ezáltal szinte az egész szervezetem működésének a felborulása. Most vékonyka. Ezek szerint sikerült megoldani a problémát? Azért vannak még pluszkilók, de igen. Mióta elkezdtem a Azóta sikerült kilóktól is megszabadulni, sikerült jobban is lenni. Most már érzem, hogy haladás van, illetve mozogni kell. Ez nagyon fontos. A Reduka által említett Diavitas életmód programot olyan kiváló orvosok hozták létre, akik a legújabb tudományos kutatási eredmények alapján dietetikus kollégák és trénerek bevonásával személyre szóló tanácsot adnak a hozzájuk fordulóknak. Egy okos telefonra ingyenesen letölthető bárki számára elérhető applikációt is létrehoztak, hogy segíthessenek táplálkozási és mozgásbéli tanácsokkal. A betegséghez vezető úton ugyanis vissza lehet fordulni. A program vezető szakmai tanácsadója dr. Barna István egyetemi docens, a Magyar Hipertónia Társaság titkára nekünk most abban segít, hogy megértsük, miért is fontos, hogy felvegyük a küzdelmet a plusz kilókkal szemben. A Zsute egyes számú belgyógyászati klinikáján találkoztam vele. 30-40%-os a túlsúlyosak aránya egész Magyarországon, és ami számunkra a több volt, hogy még azok is túlsúlyosak, akinek kezeljük a magas vérnyomását, kb. 80-90%-ban. Milyennek AZ üzenet értéke? Ha azt akarjuk, hogy megelőzhessük a keringési betegség okozta halálozást, akkor nem önmagában a magas vérnyomás betegséget, hanem a túlsúlyosságot párhuzamosan kell kezelnünk. Széklet genomikában egyértelműen el tudunk oda jutni, hogy amikor arról beszélünk, hogy túlsúlyos valaki, akkor akkor milyen károsodás éri a szervezetet? Megnézzük azt, hogy milyen a székletben lévő baktériumoknak a genetikai felépítése, DNS, RNS tartalma, és egyáltalán hogyan, milyen gyakorisággal szerepelnek az egyes baktériumok. Egyértelmű vált számunkra az elmúlt időszakban, hogy bizonyos baktériumok elszaporodása esetén bizonyos korképek lényegesen gyakoribbak. Azok az elváltozások, amik az egyes baktériumok megnövekedésével járnak, még akkor is, ha nem tudtuk eddig bizonyítani az okokozati ok összefüggést, párhuzamosan együtt jártak az emelkedett zsírtartalommal, az emelkedett a koleszterinnel, az emelkedett vérnyomással, a szívérrendszeri betegségekkel, és nem árulok azzal sem titkot, hogy különböző daganatos megbetegedésekkel. Nagyjából lehet tudni, hogy két kilónyi baktérium él az ember szervezetében. Tudjuk-e azt, hogy ezek közül a baktériumok közül milyen arányban vannak a jó baktériumok, a rosszak? Egyetán lehet így csoportosítani őket. Nyilván azért van minden bennünk, mert szükség van valamilyen szinten mindenre, ami bent van. Vagy ez nem így van? Nagyon jó a kérdés. Miután 2010-ben írták le ezt első alkalommal, 2012-ben vált egyértelművé az, hogy a különböző baktériumok gyakoribbá válása esetén mi az, ami megváltozik, ami a betegségekre szeretne tudni, és mi az, amiben az egyes összefüggéseket tudjuk valamilyen szinten is elemezni, akkor ezekre egyelőre csak állatkísérleteink vannak. Azt látjuk egyértelműen, hogy a bizonyos zsírsejtek oxidációjában milyen jelentősége van. Azt látjuk egyértelműen, hogy a zsírok kialakulásában nagy jelentőség van, hogy különböző gyulladásos, ezek nagyon kis mikrogyulladásos dolgokat jelent. Lényegesen gyakoribb bizonyos baktériumok jelenléte. Tehát azt nem tudjuk megmondani, hogy ez hogyan is okozza ezt. Vannak teóriák, hogy hogy lépnek -e be a bélfalból az egyes sejteknek a mitokondriumaiba, a különböző genetikai módosulásokat hogyan hajtják végre a bélrendszerből az érrendszerbe? Hihetetlen bonyolult mechanizmussal, azonban egyértelmű bizonyítékot semmire nem tudunk jelenleg. Állatkísérletekben vagyunk, és nagyon nagy számú emberen történt megfigyeléses vizsgálataink vannak. Amikor megszületik egy ember. A kocka el van vetve, ordoz magában bizonyos számú baktériumot, és azoknak a működése ott még rendben van, vagy már ott nincs rendben. Az az érdekes megfigyelés született, hogy a kis súlyú és a nem kis súlyú újszülöttek jelentősen különböznek bélbaktériumokban. A mostani elemzések azt nézték, hogy a császármeccséssel születettek, vagy a természetes úton születettek körében van-e valami különbség. Egyre nagy számú eredmény nem áll rendelkezésünkre, azonban amit magunk is feltételeztük, hogy a természetes úton létrejövő szülése esetén több kedvező baktérium áll rendelkezésünkre. Egy adott baktérium raktárral mindenki rendelkezik. Hogy ez hogyan módosul az évek alatt, ez az, ami tőlünk függ. Ez az, ami a legnagyobb jelentőséggel bír. Azt látjuk egészen bizonyítottan, hogy a felnőtt túlsúlyosak körében az egyes baktériumok aránya jelentősen megnő. Mi történik akkor, ha mi az általunk egyértelműsített diétákat valaki elkezdi betartani? akkor ezek a kedvezőtlen baktériumok elkezdenek visszafejlődni. Nem kapnak elegendő táplálékot. A mi ajánlásunk azok körülbelül megfelelnek azoknak az ajánlásoknak, amiket ilyen jellegű felmérésekben néztek Franciaországban. Nagyon érdekes volt, hogy csak egy fél mondattal hagyj kanyarodjak el. Megnézték a bevándorlókat, a és az levőket, és nagyon különbözőek voltak a baktériumok arányai. Érdekes módon a bevándorlók körében lényegesen kedvezőbbek voltak, tehát úgy látszik jobb ételeket esnek. Itt jön 2-300 egy ilyen felmérése volt. 2015-ben az Európai Diabétesztárság Kongresszusán jelent meg, hogy hogyan befolyásolja a különböző mennyiség és mértékű antibiotikum szedés a különböző bélbaktériumok arányát. Elpusztítja ezeket a baktériumokat. És amikor arról beszélünk, hogy mi az, amit mi tudunk ajánlani, akkor azt tudom mondani, hogy bizony nagyon sok lehetőségünk van. A jelen tudásunk szerint a legjobb az, hogy jelentős mértékben kell csökkenteni a szénhidrátot. A szénhidráton belül van egy ilyen klasszikus klass Ökölszabály. Egy ökölben, egy tenyérben, ami ugye elfér, ez durván, 50 g keményítőt jelent keményítővel együtt, 50 g cellulóz növényi rostal együtt. És hát bizony, ha valakinek ezt mondom, naponként ennyit fogyaszthat szénhidrátból, akkor nagyon elborzadik. Ezt visszakérdeznek, nyilván, hogy ez mennyi? Ez nagyon kevés. Egy zsemle. Egy zsemlének, ugye, a szénhidrát tartalmaz 30 g szénhidrát. A búzalizből készült minden jellegű étel az ilyen szempontból kedvezőtlen. Közbenetes felfedezés volt, és ezt többen megerősítették német szerzők, francia szerzők, amerikai szerzők is, hogy ezek a baktériumok, amikor elkezdenek visszafejlődni, és egyetlen egy nagy adag hamburger hatására, mint a kiéhezettek óriási fejlődésnek indulnak. Ez körülbelül ez a visszafejlesztésük, ez körülbelül egy két hónapos történet. Két hónap után megszűnik ezeknek a baktériumoknak az aktivitása, és ezt követően van az, hogy valóban elkezd valakinek érdemben csökkenni a testemet és a fizikai aktivitás kiegészítésével egy jelentős módosulást érhetünk el. Életmódot váltani persze nem egyszerű, segítség kell. Révával, a DiaVitas program dietetikusával egy forgalmas cukrászdában arról beszélgettünk, hogy mit nem szabadna ennünk, ha a bennünk élő úgynevezett rossz baktériumok már túlzottan elszaporodtak. Ami biztosan tilos, az a cukroknak minden válfaja. Barna cukor is, tívia, méz, ilyesmi? Így van, mesterséges természetes édesítőszerek szintén ebbe a kategóriába esnek. Nyilván nekünk is ez a dolgunk dietetikusként, hogy olyan alternatívákat javasoljunk, ahol az emberek elkezdik úgymond a természetes édesízeket értékelni. Ízáthangolásnak hívjuk a szakmai nyelvben. Hetek-hónapok kérdésével mindenképpen átalakul az édesíz iránti érzékünk. Magunk is meg fogunk lepődni azon, hogy mondjuk korábban mondjuk egy nem túl édesnek titulált mondjuk alma vagy gyümölcs aláta, vagy mondjuk túrókrém, amiben gyümölcs van keverve, az mennyire kielégíti ezt az édesízi szeretetünket, ezt az elején el se tudjuk képzelni valószínűleg, de ez működik. Van jó szénhidrát meg rossz? Vagy legalábbis kevésbé jó vagy kevésbé rossz? Mondjuk még példát erre. Ugye a másik csoportja ugye a szénhidrátoknak ezek az úgynevezett keményítő Típusú szénhidrátok, illetve vannak az úgynevezett élelmirost típusú szénhidrátok. Most a diavita szétrendben ez utóbbiak, tehát az élelmirost típusú szénhidrátok azok, amelyek nem kerülendők, sőt nagyon nagy mennyiségben fogyasztandók, akár ilyen egy-másfél kiló zöldségben értendők, tehát itt tényleg a nagy mennyiségen van a hangsúly. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy minden étkezés mellé legalább egy 20-30 deka, akár saláta, akár más formában bevít zöldség, az mindenképpen ajánlás, és akkor ezt egészítjük ki nagy mennyiségű gyümölcsel, akár napi fél, akár egy kiló mennyiségben. Ugye ezzel nagyon nagy mennyiségű vízoldékony rostot viszünk be a szervezetbe, aminek hatására ugye a bélnek a baktérium flórája hetek, hónapok elteltével elkezd majd szépen átalakulni. Ezeknek a fogyasztásával ugye a jó bélbaktériumok szaporodását fogjuk elérni. A hagyományos gabonaféléink közül bármelyiket is megemlíthetném, búza, az árpa, a rózs, amelyekből péktermék, termék 3, 5 a mennyiségben fér bele mondjuk egy diavitasz étrendben. Ugye ide tartoznak még szintén a magas keményítő tartamoszénydretok közé a hagyományos köretek, burgonya, a rizs a bulgur, kuszkusz, stb. ezek napi egyszerű mennyiségben is mondjuk ilyen 30-50 gram maximum, de ha nullához közelít ezeknek a mennyisége, az is nagyon jó. Mit szólnak ehhez a pácienseik? Nyilván meglepődnek, de hogyha utána jó ötleteket tudunk adni, akkor mindenki előbb-utóbb rájön arra, hogy hát tulajdonképpen egész tartható. Az elején szokatlan, mert teljesen a hagyományos magyar étkezés ellen megy, de az ötleteken múlik szerintem az elfogadása. Most csak a szénhidrátokról beszéltünk, mert ugye itt nyilván a, a fehérje források, meg a, a zsírbeviteli források, azok ugyanúgy adottak ebben az étrendben. Alapvetően ami korlátozással esik, az a szénhidrát. Azok közül, akik elkezdik az ilyesfajta diétát, milyen százalékban maradnak is meg a diétánál? Nekem jó tapasztalataim vannak. Az ügyfeleimnek egy részét ez az irány képviseli. Miután ugye nyilván ezt orvosilag is ugye igazolni lehet, hogy teljesen átalakul a bélflórának ugye, az összetétele. Be tudnak számolni ügyfelek erről, hogy egy idő után, nem is nagyon esik jól máshogy táplálkozni, mert egyszerűen rossz hasi diszkomfort érzetük lesz újra. Tehát visszatérnek azokat amikre elkezdték a diétát alkalmazni. A kezdet nehéz. Mennyi idő még átáll az ember szervezete? Ez néhány héttől néhány hónapig is lehet. Én azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen három hónap, legkésőbb fél év táblatában már mindenkinél. Az időtartamat az is befolyásolja, hogy honnan indulunk. Ha túl drasztikusnak éreznék a bélbaktériumok egészséges arányát megteremtő diétát, következzék a magyarázat, miért is van szükség pont ezekre a tápanyagokra a gyógyuláshoz. Dr. Svábriárt, gastroenterológust a Diavitász program alapítóját hallják. A táplálkozással és az életmóddal kapcsolatos problémákkal egyre többen fordulnak orvoshoz. Van egy ilyen nemzetközi statisztika, hogy körülbelül az összes orvoshoz fordulásnak 40%-át adja ki egyébként most a táplálkozással, a kapcsolatos panaszok. Ugye azt mondjuk, hogy rengeteg mesterségeset eszünk, hogy biztos ettől van, de ennél sokkal bonyolultabb ez a dolog, ugye jól gondolom? Hát ebbe tényleg egy óriási tudományos robbanása volt az elmúlt 4 évben, és ennek a klinikai gyakorlatba a jutása, ez most zajlik. Rengeteg tévét, és áll gondolat, és azt kell mondjam utólag talán, hogy butaság volt itt a jelenségek hátterében A koleszterin szinttől kezdve a zsírszegény táplálkozáson át kiderült, hogy a bélflóránk valóban döntő hatással van az egészségünkre. Picit úgy kell tekinteni a bélflórára, meg magunkra a szervezetünkre, mint hogy egy két járó komplex ökoszisztéma lennénk, mint egy nagy erdő, kb. 20 annyi egyéb élőlényél velünk, baktériumok, gombák, egyéb élőlények akiknek tulajdonképpen a az egyensúlya és az egészsége az, az döntően befolyásolja azt, hogy a mi szervezetünk mennyire van egyensúlyban. Pontosan ugyanúgy, ahogy mondjuk pusztuló esőerdőkre gondolva, a fajok pusztulása milyen elképesztő egyenlőtlenségekhez vezet, vagy akár egy szigetnek az élővilága milyen kritikusan tud környezeti szennyeződések mentén változni, elszaporodnak a rákcsálós, stb., és lepusztítják az élővilágot. Na valami ilyesmi történik a mi szervezetünkben is, és ez tulajdonképpen az elmúlt 30-40 évnek a fejleménye. Tudjuk már pontosan, hogy mi... Mi van odaben? Hányféle baktérium, törzs van? Hogyan dolgoznak? Mi az, amit okoznak, ha elszaporodnak, és hogyha elpusztulnak? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Egyre többet tudunk erről, fogalmazzunk így. Egy nagy technológiai robbanás volt tulajdonképpen, ami ez a tudáshoz vezetett. Öt évvel ezelőttig bezárólag csak tenyésztéses, indirekt eljárásokkal lehetett vizsgálni ezt a velünk élő baktériumflórát, ökoszisztémát. Most pedig az új generációs úgynevezett szekvenálási eljárásokkal, a genetikai új lenyomat alapján. Tudjuk. Szinte rendőrségi módszerekkel azonosíteni ezeket a kis bűnözőket, akik adott esetben túlszaporodnak, és közvetlen betegség jelet nem mutatnak a szervezetben. Úgy néz ez körülbelül ki, mint egy pikszaláminak a tetején elszaporodó ártalmatlan penészgombák, amik nem betegítik meg a szalámit, de a felszínen dominánsan uralni tudják a képet. Ugye azzal a különbséggel, hogy mi egy élő organizmus vagyunk, és ha egy bizonyos mértéken túl túlnövekedik egy baktérium vagy gomba bizonyos törzsek a belünkben, akkor azt már idegenként ismeri fel az immunrendszerünk, egy gyulladásos válasz alakul erre ki és ez a gyulladásos válasz kritikusan hozzájárul nem csak az elhízásnak a kialakulásához de a magas vérnyomás, az érbetegségek kialakulásához, daganatok kialakulásához. Tehát ma gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az 50 év fölötti betegség és halálozásnak a döntő talán 60-70-80%-át okozza a kórosan túlnövekedő flórának az eredménye. Szokták mondani, hogy a népi bölcsességre érdemes hallgatni, hogy amit eszel, az zá Hát gyakorlatilag akkor ez igazolódik. Abszolút, csak ugye korábban azt gondoltuk, hogy az építőanyagok, amiket beviszünk, azok az építőanyagok épülnek belénk. valójában nem erről van szó, hanem minél kiegyensúlyozottabban tápláljuk a bennünk élő pici élőlényeket, akiknek kritikus szerepe van abban, hogy fel tudjunk szívni ásványi anyagokat, mikroelemeket, stb. Még az idős béres doktor, ugye, aki a béres cseppet felfedezte, én azt gondolom, hogy ő egy szemevész, veszett hasonló zseni volt, aki gyakorlatilag tényleg elképesztő megfigyeléseket tett arra vonatkozóan, hogy bizonyos falvakban, ahol a környező földek mikroelemhiányosak voltak, ott gyakoribbak voltak bizonyos betegségek. Csak ugye ő azt gondolta, hogyha ezt visszaadjuk passzívan, mondjuk egy készítmény formájában, az biztos, hogy fel fog szívódni, most annyival vagyunk talán okosabbak, hogy ez nem biztos, hogy így van. Ugye felszívódási jányállapotok kapcsán pontosan tudjuk, hogy, hogy egyébként is ez egy nagyon komplex rendszer, de most van egy olyan eszköztár a kezünkben, ma már elérhető áru genetikai tesztek, amivel pontosan meg lehet azt mondani, hogy ez a bizonyos bélflóra sokszínűség, amit szakmai szóval diverzitásnak hívnak, az mennyire áll fönn magyarán? Pusztultak-e fajok? Ha igen, akkor mennyi pusztult ki? Brutális számokról beszélünk, 30%-a, 50% az egészséges egyed, sok sokszínűségnek eltűnt, és a kipusztult fajok helyén túlnövekedett kvázi maradvány flóra, vagy, vagy ezek a baktériumok, egy nagyon speciális interakcióban vannak a szervezettel, körülbelül úgy, mint ahogy egy korhadó fán elszaporodó taplógombáktól kezdve, liánok, borostyán, stb., ami fizikásan ugyan lehet, hogy baromé jól néz ki, tehát adott esetben egy kövér embernél is azt látjuk, hogy hiszen tömegében megnőhet, ő nagyon egészséges, minden rendben van, gondoltuk ezt mondjuk száz évvel ezelőtt. Igazából ez egy degeneratív folyamat a szervezetén belül, és ez valójában egy, egy baktérium pusztulásnak a következménye, és ennek a hormonális hatásnak a következménye az, hogy sok esetben inzulinrezisztens vagy egyéb okból meghízott emberek tényleg hiába esznek salátát, vagy hiába esznek nagyon durva kalória megvonása létrendet, Átmenetileg még esetleg, hogyha érnek is el eredményt, amint egy, egy szinte normálisnak tekinthető táplálkozáshoz térnek vissza, egy jó-jó effektusszönen elkezdenek újra hízni, mert a zsírsejteknek az anyagcseréje a normális tol olyan jelentősen eltér. Tudjuk azt, hogy azokat a baktériumtörzseket, amelyeket ismerünk, mivel kell etetni ahhoz, hogy egészségesek legyünk. Vagy ez teljesen egyedi dolog, hogy ki mit hozott. Amit erről ma sejteni lehet, az alapján nagyon erős trendek vannak, miután a nyugati típusú táplálkozás, ami döntően tejfehérje, és nagy hozadott cukortartalmú táplálkozásokból, üdítőkből, stb. származtatott étrend, ez azért tipikusan átalakítja egyféle módon a bélrendszert, amihez ha valaki egészségesebb bérsorlát kapod, mai tudásunk szerint valószínűleg az édesanyjától, anya teljes tápláláson keresztül egyébként, vagy hát annak nagyon nagy szerepe van, akkor az erre kevésbé érzékeny, kevésbé hízik meg, kevésbé alakul ki cukorbetegség, magas vérnyomás, stb. Vagy például, hogyha mozog, akkor ez egy jelentős pozitív hatással van. De azért rendszerűen kijelenthető, hogy ma azért tíz elhízott betegből körülbelül 7, aki belép az ajtónkon, azt lehet pontosan tudni, hogy kötöt. Az elhízásuk. És az is igaz, hogy ez tipikusan együtt jár egy bizonyos fajta baktérium mintázat főleg a zsírbontó törzseknek a túlnövekedése, és tipikusan rossz szegény táplálkozás kapcsán a rossz bontó törzseknek a csökkenése. Ez az, ami ezt kritikusan befolyásolja. És egyébként, hogyha egy elhízott ember, aki többször nekifutott már diétás programnak, nincs igazából hatása. Én azt gondolom, hogy ott például nagyon nagy jelentőség van annak, hogy, hogy egy személyre szabad genetikai tesztel meg tudjuk mondani, hogy ez egy alapvetően bérflorához kötött táplálkozási betegség, vagy lehet azt is tudni, hogy konkrétan az inzulinnak a sejten belüli jelátviteli útja károsodott, pontosan ugyanúgy, ahogy a daganatok esetében. Nem lehet ezeket a jó baktériumokat mesterséges úton, mondjuk tableta formájában pótolni, hogy ez a harmónia helyreálljon? Azt hiszem, hogy a gyógyszeripari kutatásoknak ez abszolút a középpontjában van most, és egyébként a, a probiotikumok megint csak célzott alkalmazása biztos, hogy a Jövő útját jelentik. Én egy picit azért vagyok skeptikus, csak egyszerűen józan tudományos megfontolás alapján, hogyha mondjuk nagyjából 6000 féle baktérium, él, gomba él bennünk, és ezeknek az egyensúlya biztosítja a mi szervezetünknek legoptimálisabb működését, egyensúlyát. Amikor nagyjából 3000 alá kerül ez a szint, akkor kezdődik egyébként az elhízás, zárójel, az egészséges nyugat-európai embernek nagyjából 4500 van már csak a 6000-ből. Tehát a 6000 az a természeti népeknél. Van. Amikor ez lecsökken 3000 alá, vagy hogy Isten, amikor mai tudásunk szerint hogy nagyjából akár 2000 alá csökken ez, ez a diverzitás, tehát súlyosan károsodik, akkor azt nagyon nehéz elképzelni, hogy 4-5 féle baktérium elegyéből adott probiotikummal, még ha nagyon nagy dózisban adjuk is, helyre lehet állítani. Az valószínű egyébként, hogy adott esetben egy antibiotikus kúra után lepusztult bélflórában bizonyos baktériumok kritikus túlnövekedését, ellensúlyozni tudja egy másik baktériumnak a kritikusan magas dózisban bevitele, de az, hogy ez hosszútávú egyensúlyhoz nem fog vezetni, ebbe én, én gyakorlatilag biztos vagyok. Konkrét adatok is vannak arra, hogy, hogy a jövő útja ilyen szempontból a széklettransplantáció. A modellbetegség az mondjuk egy gyulladás, ami adott esetben egy, egy álhártyás nagyon súlyos véres hasmenése, akár életet veszélyeztető, főleg legyengült emberben életet veszélyeztető állapotot idézhet elő, és döbbenetes módon az antibiotikumra sem reagáló eseteket vonatkozásában átütő eredményt hoz ilyenkor egy egészséges ember székletéből nyilván jól megválasztott donor széklettransplantáció, hosszú távú, tartós, gyógyszermentes. Egészséget biztosít. Ugye, hogy jól értsük? Azt jelenti, hogy egy egészséges donornak a székletét valamilyen módon a betegnek a bélrendszerébe juttatjuk. Most Ma a világban nagyjából egy tucat klinikai vizsgálat zajlik már, konkrétan klinikai alkalmazásban, székletransplantációban, gyulladásos bélbetegségek indikációjában, csak önmagában. A jó baktériumokat mondjuk egy egészséges ember hogyan tudja értetni, táplálni? De sokszor kevesebb táplálkozás, tipikusan egy ilyen dolog. Nem kizárólagos, megszűr, Dietákkal, minél vegyesebb étrenddel. A mai tudásunk szerint a legkritikusabb dolog az az ásványi anyag tartalma egy adott tápanyagnak. És itt a nagyüzemi mezőgazdaság által előállított, csak nitrogénnel, foszforral, káliummal pótolt földek, ahol az felső 20-30 centi-ben zajlik, szinte monokultúrában döntően gabonák, egyik gabona, másik gabona, termesztése évtizedeken keresztül, ezek olyan mértékben lepusztulták, tehát tették ezeknek az ásványi anyag tartalmát, konkrét számokat mondok. Például Például kiderült, hogy a ma kapható répáknak az ásványanyag tartalma 70%-kal kevesebb, mint 1550 évvel. A búzáknak ugyanígy az ásványanyag tartalma talán az egy tizede a valaha mért értékeknek, tehát nem arról van szó, hogy évezredek óta már búzát fogyasztunk, és a földműves társadalmaknál hát itt soha semmi probléma nem volt, és mérpont most lett volna, nem. valójában arról van szó, hogy nagyon célzott nemesítéssel olcsóvá tették a gabonát, intenzív webgazdálkodást tudtak bevezetni, és ennek kapcsán ezeknek a tápértékek, nagyon kritikusan lecsökkent. Például a megváltozott baktérium flóra meg is eteti velünk azokat a tápanyagokat, ami neki kell. Magyarán nem az én döntésem, hogy kívánom azt a cukrot, hanem a bennem lévő baktériumok kívánják meg, és ezért kívánom én. Így van. Ez egy nagyon furcsa dolog, most itt be nem is tudunk ennek a részleteibe belemenni. Próbáljuk meg azt elfogadni, hogy a mértékadó szaklapokban kutatók nagyon pontos indirekt bizonyítékokat tudtak hozni. Én azt szoktam konzervatívan mondani egy páciensnek, hogyha keveset változtat az étrendjén, és ezt konzekvensen folytatjuk, és nagyjából ilyen háromszor-hárometes ciklusban nagyon messze el Eljutván, tulajdonképpen fájdalommentesen lehet változtatni. Egy dolgot nem szabad, hogy hirtelen nagy kalória megvonással étrendet, gyakorlatilag még tovább lepusztítani a bélflóráját. Passzívan nyilván hát csökkenni fog a tessúja, de mivel az alapprobléma a bélflórájának az egészsége még rosszabb lett, ezáltal tulajdonképpen utána egy visszacsapásos effektussal rosszabb helyzetbe kerül, mint ahonnan indult. Az orvosi javaslatot, hogy fogjunk le, és naponta legalább fél órát intenzívebben mozogjunk, sokszor hallottuk már, de nem tudtuk, hogy ennek pozitív hatása a szervezetben hol és hogyan történik meg. Az elmúlt időszak forradalmi tudományos felfedezése, hogy mindez a bélbaktériumok összetételét befolyásolja, márpedig a rossz baktériumok elszaporodása, elhízáshoz és cukorbetegséghez vezethet. Ma Magyarországon 250 milliárd forintot költenek a cukorbetegek kezelésére. Minden szempontból érdemes lenne tehát végre megfogadni a tanácsot. Én indulok is kutyát sétáltatni Barna István professzor úr javaslatára. Köszönöm figyelmüket, a zenei szerkesztő Gere Erzsébet és a gyártásvezető Vancsok György nevében is. A szerkesztőt Benkő Andrát hallották.